В його основі лежить метод звичайного гіпнотичного втручання у підсвідомість, який ми сполучаємо з комп'ютерним діагностуванням і кодуванням. У процесі лікування ми впливаємо на ділянки кори головного мозку, які відповідають за нікотинову чи алкогольну залежність. Ми лікуємо навіть пристрасть до наркотиків але там все значно складніше. Доводиться тимчасово блокувати больові центри, а це вже небезпечно і не дуже приємно. Так що, оформляємо угоду? Добре, погодився я. Давайте спробуємо. Якубович записав мене в журнал і видав невеличкий клаптик паперу. Ось номерок на прийом. Завтра о десятій, я на вас чекаю.